Alhamdulillah, në ahmadhu, në stajinu, në staghfiruhu, në audhu billahi min shururë infusina u min sejati amalina, men yihdi illahu, felamud illa lah, o men yudh dhalil, felamud illa lah, wa ashadhu an la ilaha illa allahu ahdhu, la sharika lah, wa ashadhu anna muhammedan abduhu anasolah. Les në ruar, vajdojmë më temën tonë, në në në në qështëtën e divorëtët, kjo është më simi të rejëtë. Kështë okay. më simit tret në këtë tem Tashma kemi hyrë Tama më tem Ndhe kemi për tretuar disa qështje Për para kësaj por rikujtoj Dhe më dhe nënë që divorci E ja, dhe pse dhe më dhe nënë islami ka tretuar Shumë që është në të kjo nuk do të thot që i divorci Shka e minë Një dhe nuk do të thot që është krim Për kundës e në kemi tretuar Dhe nënë që divorci Ka gjukim të ndryshmu Në disë razë e a i i urryer, në disa raste ai ishi pëlqyeshëm, në disa raste është thjesht i lejuar. Kjo që çështja varet nga, domethënë nga gjendja e njeriu, nga problemet që ka ai. Mirë, por në aspektin e përgjithshëm le të them që divorci i papëlqyeshëm, ky është në aspektin e përgjithshëm. Pastaj në veçantë, domethënë, çdo çdo rast mund marë vetë, të marr gjykimin e vet dhe treguam domethënë argumente për të dhe, dhe një prej argumenteve më çuditshme është ajo që transmeton Imam Muslimi që iblisi kër mbledh u shtarët e ti, i thot njeri për i tyre, unë thot kam darë burë nga grua, edhe i thot ti e ti, thot ti e thot, tie, thot je që jetë që jetët dhe afronët e. Kjo të regonë në nënë që divorci, unë darë e burë nga grua, në nënë në parsu, parsu e të vërteta, është dishka e dashë për iblisin. Dhe për desë është dishka e dashë për iblisin, në marishë dhe dishka që nuk është përqyshme të kër Allah s.a. E zhkaj që nuk është e përqyshme të ka Allahu së fëhanë të alë Prandaj Uri kujtojmë në që divorcë të ashtë ka gjyëgjime në dryshme Edhe ka disë rase kure që lejuar Si si që është trasmetuar që vitë profetës së Allah Ka divorcuar më shumë se një grua Që është e për cilë në do klasim sot Dë më thënë në janë regullat e divorcë Dë më thënë në ne të reguam që divorcë pasionetit Divorcis pasionetit është Që bur Kur ajo nuk është në kohën e periodave. Kur ajo nuk është në kohën e periodave dhe gjithashtu të divorcojë në kohën e pastërtisë, në çdo lloj pastërtie në cinë ai nuk e ka prekur dhe nuk ka bërë marrëdhëni me ta. Kjo është koha të cilën ka vendosur Allahu i mëdhëruar, në cilën duhet divorcuar gruaja. Dhe e, këtu dietar kanë diskutuar disa çështje, përderisa domthonë këto ndëluar, si që janë ndaluar, domthonë është ndaluar sipas kësaj që ta divorcojë ta divorcosh gruan në kohën e periodave, kohën e menstruacioneve. Është ndaluar ta divorcosh gruan është haram. Dhe quhet islam divorci sipas bidatës. Domthonë kush e divorçon gruan e vet në, në kohën e menstruacioneve, ai ka bërë bidatë dhe ka marrë haram i shkruajë gjunaf. Dhe Gjithashtu kushe divorcion gruan në kone pas sërtis në cilë në a i e ka prekuar të dhe ka bërë mërdhëni me të, a i ka marë haram, për në e këtë gjerët duhen të reguar që di njëri u se dhe mëndon se bëndisht ka që shërejuar dhe vinë haram në të vërtet. Ka bërë haram edhe këtu kanë diskutu djetarët kjullë e divorci cilë i ndodhë në një për i tërë dy rastëve që të reguam që, që janë haram. A vlen dhe a e quati sakta po jo. A vlen dhe un tregon fillimisht domodin dhe që divorsi në këto dy raste është ndaluar. Ëh tash i themi në un divorsi në kohën e periodave, ëh dietarët nuk kanë qenë në dakord në një mendim të vetëm në këtë çështje, por ka, ka dyrë ndime, së sele, së djetarë kanë kanë dy mendime, mendimi i shumicës excellencës së dietarëve, dietarëve që kanë ardhur pas tyre. Dhe ky është mendimi i medhheve të dietarëve, me dhheve gjithashtu është, që ky divors është divorsi i saktë, edhe pse kanë qenë në kohë harami. Këtë divorzë, kanë thënë është divorzë saktë, edhe pse kanë ndodhë një koj që është haram që gruaja të divorzohet në ta. Dhe shtylla e kse të që është, i do më thënë është hadithi Ibnu Umëri, por ua rikujtoj edhe një hadithin, që Ibnu Umëri, kërë i divorzohet, gruën e ti divorzohet në kore në, në periodave. Dhe pas të i mori dhe shumëri dhe pyëti profetin sënë Allah a.s. për këta, dhe i tha profetit sallallahu alajhi wasallam u urdhëroi atë që ta rikthejë gruën e tij. Ta lejë të pastrohet, më pas të vinë por një periudë pas të pastrohet, pasënëse dëshironë e mban dhe nëse nëse dëshironë divorcon përpara se ta prek. Edhe ky është ideti, të cilin për cilin ka urdhëruar Allahu, në të cilin duhen divorcuar gratë. Ky hadith është e Buhariut u mësimi është i saktë. Kërështë thejlbi, do më dhe një kështë tje, thashë kërështë mendimi sa ka të rëgurë el muafëk, el mëghtë disit, im nukodam el mëghtë disit, në iberve të el mëghtëni, thot, nëse njëriju divorçon, në më dhe në konë e bidati, në konë që është hamë divorçonat, e divorçon kur gru e është me perioda, ose kur është e pasë dhe ka prekur, e ka prekur e të, a i ka marë gjynafë, edhe divorci i tij është i sakt, domethënë i është i quhet një domethënë një divorc, e ka ndarë një herë sipas mendimit, sipas mendimit të përgjithshëm të njohur tek dietarët. Në prit ndonjë, si thua, mendimit të shumicës dërmuose ose më të madhe dietarëve, pothuajse të gjithë domethënë. Ma dihet se Muhammad al-Magdusi thotë Każeni ibn al-Mundhir, edhe ibn Abdul Barr nuk ka kundërshtuar në këtë çështje, vetëm se bidatchë dhe njerëz të humbur. Kështu don këta. Kështu ka ka, ka treguar ta dietare Iblen Mund dhe Iblen Delbar. Faktikisht, ata dhe kanë të cilët kanë kundërshtuar në këtë çështje janë shumë, shumë pak. Shumë pak. Mund të numërohen me me me gishtat e dorës gjithsej. Ky ty mendimi përgjithshëm i dietarëve ka thënë kjo që po themi, domethënë, nëse burri ndan gruan kon në kon në periudhave, gruaja tikon zonën të ndarë. Domethënë, zonë 1, nëse ka parëën e parë 1, nëse ka parë 2 2, nëse ka parëën e tretë, mori fund çdo gjë për ta. Dhe mendimi i dytë është mendimi që është transmetuar nga autousi, autusiën Keisan al-Yamani. Autusi Allah më shoh, ka qenë për Tabinive dhe ka pasur pa një mendim, domethënë që është mendim i rrallë, që thoshte që çdo lloj divorci si i cili kryhet jo në kohën kur ka urdhëruar Allahu, ai nuk qjohet i saktë. Nuk qjohet i saktë do të thotë vërtet, sigurisë ka divorc u fare. Gjithashtu ky është mendimi i Khalas ibn Amrit, ky është mendim gjithashtu dhe Ibn Hazmit, i cili është për el-dhahirive. Edhe nga dietarët e mëvonshëm kryshi mendimi i ibn Taymiyyit. Edhe gjithashtu disa dietarë bashkohor kanë heshtur këto dhe mendim, mirë po mendimi i saktë në këtë çështje është mendimi i parë, mendimi i shumë dietarëve dhe ky është mendimi të cilën mbështesin edhe argumentet fetare. Ajo që do më dhënë, duhet të diskutojë këtu në këtë çështje është ku janë argumentet ose cilët janë argumentet të atyre personave të cilët thon ky divorc nuk quhet i saktë. Sepse ne thall domethënë që treguam ç'argumente përgjithshme është, një njeriu po divorcohet, po divorcuar, divorcuar vetëm në rast se ku paraqeton argumentin, ku paraqeton argumentin që thuajm këto në bazë argument, të argumentit tregoj që nuk juhet të divorcuar. Edhe këta dietarë të cilët thonë nuk juhet divorc saktë në argumentuar me hadithin e Ibn Omerit. Tregohet transmetonin Ibn Xurejhi nga Ebu Zubair, mani mënt personi quhet Ebu Zubair. Ky tash i transmeton e ka dëgjuar vet Ibn Omerin e pyët një person dhe i thot, që mendim ke për një person nëse divorcon gruan në ti në kohën e periodave? I thot, Abdullah B. Nomeri, i thot, e endava un gruan ti me në kohën e periodave, në kohën e profetit sallallahu alai sallem, e thot, a i makthe, o të të murdhroj që të kthej, dhe nuk e konsideroj e të azja, nuk e konsideroj e zja, kështu thua të hadith. Edhe më tha, kër të pastrohet, të divorcoj ose të mbaj. Këte e transmiton Abdur Rezaku nga imë në Gjuregji, gjithesho e këte e ka transmituar edhe imam muslimi edhe Budavudi i mamahmeti. Mirë po fatikisht të hadith, këte hadith dhe më dhe në transmiton imam muslimi me rukët të tjere transmitimi në cilët të regohet jo në cilët të regohet, në cilët të regohet, në cilët të regohet, në cilët të regohet, në cilët të regohet, në cilët të regohet, në cilë Dashëm nevojën për të seriozuar si këtë çështje, se kjo këtu ndan, këtu ndan çështja. Tashin e thamë Buzoberi ka dëgjuar Abdullah ibn Omerin që ka thënë nuk më konzoroj asgjë. Nikej që kanë dal disa tabin të tjerë nën zënësit e Abdullah ibn Omerit, që janë 5 veta, të cilët e kanë dëgjuar Abdullah ibn Omerin, i cili nuk ka thënë, nuk ka thënë këtë gjë që nuk më konzoroj asgjë, por ka thënë që nuk ka konzoruar për vetëm një divorce. Ka konzuruar. Kështë që kësë në gjirë i hadithit, hadithi i parë, që të vërmënë në të një edhepse në pame në jashme duket si hadith, i pasë të një sakë të më radhë, a i ka, dhe më thënë, ka një problematik, i qëhet, dhe më thënë, hadith qëhet e mağlul, mağlul të këdjetarët, qëhet e hadithi cili ka një ndoj shkaku të fsheh, përse bëhet i do përta i hadith. Në të dhe rasti, kanë të rëgutë djetarët, që këtë hadith, të jeni hadithet, të e transmeton Anas ibn Sirin 2 e transmeton Sa'id ibn Zubair 3 transmeton Nafi 4 dhe transmeton Salim ibn Abdullah 5 pes vet ata të pesë kanë dëgjuar nga Abdullah ibn Umar edhe Nafi ka qenë nga nxënës më të afërt të Abdullah ibn Umarit gjithashtu dhe Salim është djali i Abdullah ibn Umarit e ka qenë nga nxënës më të afërt ti këta të pesë është transmetuar përytëse ata kanë dëgjuar Abdullah ibn Umarin që ka thënë Mu konsiderua këllu i divorcën Kone periode mu konsiderua një Të pesta Të që logikisht Ka mundësi dhe më në qëta të, të peston E konsideru një Kurse da një person thot Nuk e konsideru e zgje Edhe i të këtë drejkën se ta të, të, të, të këngabim Në i kohë që ta të, të, të pesen besnik E para Edhe dy, ta, dy për e tyri janë në nëzënësit Më të afer të blabë numerit Njëri është djali i ti, tij që është akoma më afër, ku se tjetri Nabi është nga transmetues më të njëjtë nga vullëm nomi radhiyallahu. Për këtë arsye kanë gjykuar dietarët që transmetimi i Busubenit është është gabim, ka gabuari, ose ka djog gabim, ose ka harruar diçka tillë, dhe pse ai është besnik vetë. Dhe kjo ndonë se subhanallahu, to këtu duket domethënë ajo se thursia e All-oh-it më dhura ka ruitur fenë vet deri në këtë lloj pike. Në transmetuesin të lloj formë ka şeyimët. Parne kanë të regua përshonë është transmitu nga nafi, se ka thënë, nafi ka të, të gjurë në umërin, ka thënë mu konsiderua një. Gjithashtu transmiton Salim, djali në umërit, thotë u në konsiderua një divorcë. Të njëtë njëtë njëtë transmiton dhe enës më në sirinë dhe june së më në gjubejë. Gjithashtu edhe transmiton dhe serinë dhe më në gjubejë, njëtë shkat tjilë. Që që gjithë të transmituas e kanë kundushtuar buzëbej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 Ibnu omërit ju konsiderua një divorcë edhe pse e divorcojnë nukone periodeve. Ata e kundështuën, në më thënë, këtë buzëberim, që që e sakta e, që abdu dhebnu omërit ju konsiderua një. Një po dole në disa djetarën e thanë që, është e vërtet, në më thënë, që këtu ju konsiderua një, por ne nuk e ndimë në më thënë, se kush e konsiderua një. Në fatish, po të shikorës, në më thënë, këtu thuët ju konsiderua, nuk të regohet e q E vërteta është këtu fili për profetin sallallahu alajhi wasallam, sepse ai Umri ibn al-Buti profetullahum dhe pasaj lut Allahum nomi mu konsideroi 1. Do të thonë nga ana e profetit sallallahu alajhi wasallam. Dhe kjo vërtetën më mbrapa. Tashh këto hadithe që treguan nga këta pesë transmetues, disa prej tyre janë të Buhariu dhe të Muslimit, disa të tjerë, do të thonë që janë hadithe më së sakta, më së sakta. Vetëm Buhariu i ka treguar transmetimet e këtyre që thon ty transmetues që kanë treguar që i ja e konsderua në mërët një, edhe nuk e ka treguar transmitimin e buzubejit, që thot nuk e konsderua zje, me sa duke imam Bukharim nuk e qenë dhekord me transmitimin e ti, duke e shikuar të lëqe që për në edhe nuk, nuk e ka futur transmitimin e buzubejit të këtë libëriti. Edhe ka bendos një tem ku thot, imam Bukharim thot bab, idha tulli fatil hajlu, te atet du bidhariket talak. Thot, tem, kur grua e divorcohet në kone periodave, e konsderon të sakë atë divorcë.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 nga ibnë umër, se a i e Nomer se ai e divorcoi gruan e tij në kohën e periudave dhe shkoi Omer radhiyallahu anhu te profeti sallallahu alaihi dhe ja tregoi kte dhe profeti sallallahu alaihi me ja konsideroi aty 1. Domthon te transmetimi i Baihaqiu tregon qartë qai qe konsideroi 1 ishte profeti sallallahu alaihi. Edhe ktu domthon da ç'është në formë qartë. Dhejmë, dhe me plotë, në basë të qartë. Thehemi domthon me siguri të plot mbështetur mbasyr argumente që treguam që e divorci në kohën e periodave konzero divorc saktë edhe pse personi që ka bërë veprimin quhet gjunafçar për veprimin që ka bërë quhet gjunafçar për veprimin që ka bërë dhe argumenti thashë është ky argumentin që treguam u detyrohet ta shpjegojë në të ndryshme forma ulëzër për treguar domthonjë që kush është e vërteta me argumente të qarta sepse mbase mund të ndojë njeriu ku shumë diku tjetër një mendim tjetër e thotë ngelet në dilem por mirë njëri thotë po njëri thotë jo si si bëhet ndersa këto në forme unë nuk ngjel me vonëri pas për diskutime sepse serohet ky është fundi si thosh i kësaj çështje. Me lenin Allahut. Ndërsa ato të cilët kanë thënë që nuk e kanë konsideruar një gjë, këto divorc përveç këtij taslim Buzubelit, janë transmetuar me disa dhjetë të tjerë të dopta. Hadithët e dopta, një prej tyre ka transmetuar një person që që Ibn Luhia. Ibn Luhia konë, i quajtur Ibnul Lahia, Ibnul Lahia, që është kon transmetues i doptë, ti dietarët, ti tashën transmetuar kanë ë Por më ndo një hadith tjetër përse i të dobët, kështu që nuk ka asnjë hadith të sakt i cili e vërteton të çështje, domethënë vërteton çështin që divorci në koma me solucioneve nuk ndodh ose nuk bie. E vërteta është në bazë këtyre domethënë argumenteve që divorci ë në rastin e me solucioneve ose të periudhave është sakt, edhe i sakt dhe hadithi me numerit është më së ai qart. Edhe poqes hadithimin e numerit nuk është i qartë valla kjo është e çuditshme. Po po kësaj fyj nuk qohu ti qartë, nuk kam mbasai mbasai me qarcim më të madh se kjo. Në këtë çështë, në këtë që fash, ndon argumentin që u të tregova. Nuk ka argumentin që tregova. Të Kështu që domosdën e saktën të çështë e tërë është që divorci në kohën e periudhave është i saktë. Në Nëse një person e divorcon gruan e tij në kohën e periudhave, ai ka marr gjynaf, por gruaja e tij konzor që është divorcuar një herë. Kjo është që është jaj e parë, që është jaj e dytë, që të gjithësutem sot. Allahu s.t. I ka dhënë të drejtë burri që të divorcoj gronën e ti, maksimumit dhe në treherë. Maksimumit dhe në drejtë në treherë. Dhe ja ka këpëvizuar më numër që burri më sluaj më ta. Dhe ka thënë, Këtu e në kufit të Allah U me i i të adda hudud Allah e fëqat dhala me nefse Dhe kush i te kalon kufit të Allah A i këpër patresive të sti I dhe shtu ka thënë Allah i madhruar Walat të të khidu ajat i laj huzua Mësë i merë një a i dhe të Allah të tali Në më dhe një dhe me të qështjene Divorcit Ndodhë që disa njërës Dhe në nguten Dhe i te kalon kufit të Allah Dhe i te kalon kufit të Allah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 Dëshion t'ja shpejtoj që të treja Një koj që Allahus Ka vendosën për shdo një mbërë të të kufi Ka vendosë kufi dhe kushi që dhe burri Kura divorësat Po t'i përmbat kushi vësish për duhet Dhe ta divorësoj grua në ti Në basë të të të të regula fetare A i nuk pëndohet për këtëllu I veprimi që ndërmer Mirë për shumisën rase kër njerëzit pëndohet Mëse divorësën kërë të të të të të të të t sepse ata e kryejnë ata nga ngutja dhe nga nxehja dhe nuk e kryejnë ata me maturinë dhe enkoin që ka zaktuar Allahu subhanetau. Po sigur njeriu të kujdese për këtë rregullla edhe të ruajë që mos mos se mos e divorconte gruan në kohën që ka ndalur Allahu subhanetau. Edhe të divorconte ashtu siç ka urdhëruar Allahu dhe dëgueri ti sallallahu alajlehisselam, nuk do pendosh e kur për të veprimi. Domatësh e mirë do ta gjykojnë të, të drejt ose jo dhe pasota e bën të, të veprimi me me gjakhtotsi. Epo njerëzit domthon kur ngutën ose ndonin gjëra të cilat ata pendohen për to, mirë po problemi është domthonjë që në fen Allah nuk ka lojëra. Prandaj edhe ka mundësi që njeriu domun të divorcoj gruan, pastaj nuk nuk gjen më të dorëti. Edhe çështja që, që nëse nëse burri divorcon gruan më shumë se një herë, a i quhet më shumë se një herë sa çka divorcuar apo quhet vetëm një herë, kjo është një çështje që, që ka domthonjë diskutime në mediatorave për ta. Diskutime goxha të fuqishme. Dhe kjo është një përcështje të madhe për cilën dietarët kanë shkruar libra përto të veçantë. Dhe kjo është gjithashtu një përcështje për cilën një përcështje për të cilën është gjithashtu është Burgosiu dhe Ibn Taymija dhe Ibn Qayyim. Selamun. Selamun. Kjo është një përcështje për cilën është Burgosiu dhe Ibn Taymija dhe Ibn Qayyim, sepse ata nzorin gjykim të veçantë për të çorit që nuk mijfishën kohën e tyre. Të Absjeku ky lloj, domethënë, gjykimi njihet tek sefut, njihet me argumente fetare. Aderth tash dietarët, kur burri e ndan gruan ti, e tij, e divorcon atë 3 herë ose më shumë se 3 herë, i thotë i e ndar 3 herë ose ose i thotë i e ndar 1 herë, dietarët kanë dy mendime. Mendimi mendimi i parë, dhe ky është mendimi i shumicës dietarëve, është mendimi atyrë të cilët thonë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 19 Edhe më vonë në 97 të dike marr librin Allahu Tallaje dhe domthon ke marr gjunaf për të lëgjeje. Nuk është kjo. Ky është më mendimi i parë dhe ky është mendimi më i njohur tek me dhahabet. Kurse mendimi i dytë është mendimi disa dijetarëve, më pak se parat, por është mendimi i njohur, ata thonë nëse burri ndan gruan atë 3 herë ose më shumë të se 3 herë, ajo ajo ndarë konzro vetëm një herë, gjithsej dhe jo më shumë se kaq dhe ata kanë argumente të tyre. Ata të cilët thonë që ky divorc konzoron vetëm një herë janë argumentuar me hadithin të cilën e transmeton Al-Muslimi nga Ibrahim ibn Maysara nga Tawusi se e bu sahaba i thotë Ibn Abbasit, na e sill paga do çështet e tua, një për çështet e tua. I thotë, a nuk ka qën divorci 3 herë në kohën e Profetit Sallallahu Alejhi Wasallam dhe të ubeket vetëm një? Do nuk konzderosh ai që kur ndam burrin gjorn 3 herë, në kohën e Profetit Sallallahu Alejhi Wasallam dhe ubeket vetëm një? Esa ibn Abasi po kështu ka thënë. Kur erdhi koha Oumerit, njerëzë filluan duke i ndarë gradën të lëforës së trerë e ndarë dhe Omeri u u lejoj, domthonë u përçojë thjesht dashën. I deshën transmetonin Muhamedi me një rrug tjetër të transmetimit. Nga Tausi gjithashtu, nga Ibn Tausi, nga baba i tij Sina Abasi ka thënë. Ka thënë Ibn Abasi, jeni më me mendje, thotë divorci në kohën e Profetit sallallahu alejhi dhe selam, edhe në kohën e Abubekrit. Dhe 2 vjet nga filafeti Oumerit konsiderohi trehesh i një, në trehe po të ndajë gruan, për një ersh, konsiderohi shë një, edhe tha, unë po i shof njërzit, sa ta pënguten në një qërështë, në cilën ata kanë mundësi të durojnë, për ndaj, po u a konsiderohi më tyre, si shë dëshirojnë, si shë pënguten, edhe këtë thashtë të trasmetonim a muslimi, budaudin e saj dhe tjere, dhe dhe shëtë mëse një saktë, Dhe o merë dhe lanush njësur në këtë loj gjukimi që kanë zirë një regull që e kanë zirë djëtarët nga argumentët Koran dhe Sunedit, që thotë, me një stajgjële shqeje në kablauani, e wani, uki, bebi, hermani. Kush ngutët për të marrë dhe shka për para kozëve, a i ndëshkohet me, me, me, me, me, me, me, me, me, me prejrë në saj. Për dhe se i ngutët, dhe të më thënë, i ngutët, do të marrë e jepet, merë. Edhe ata do nënë kanë të reguar për të legje dhe më thënë në thashë, kjo është argumenti më i fuqishëm e tyre që kanë të reguar dhe hadithi i më nabasën në cini thuat. Në hadithi më nabasën thuat që në kohën e profetisë falasërëm dhe në kohën e bubekrit, divorci të reherë konzderoj një. Kjo, divorci të reherë konzderoj një. Edhe dy vjetë nga khilafeti omerit. Kjo është një tekst i qartë, i cili të regonë në formë të qartë që divorci të reherë është një haditha është të muslimi. Ndërsa atatë të cilë e, ka, e kanë konsideruar divorci të reherë, nësëndan të reherë quatë tre, janë argumentuar me hadithin e Uemir el-Ajlanit. Edhe gjithështu kë hadith është të kë Bukhariut të muslimi, Uemir el-Ajlanit shkonë të asim me adie lëmsari, dhe i thotje, o asim, nëse një person gjendë të gruaj e ti një borë, thotë, Nësa i evret, ju evrisni, atë çfarë të bëj? I tha pyetë O Asim profetin sallallahu alajhi wasallam për të gjë. Edhe e pyetë Asim profetin sallallahu alajhi wasallam dhe profeti sallallahu alajhi wasallam e urreu këtë lloj pyetjeje, nuk i pëlqeu këtë pyetje. Derrisa domosdëm edhe e qortoi, derisa umërzitë Asim që pse e pyeti profetin sallallahu alajhi wasallam të lëgjën kur dëgjoj për profetin sallallahu alajhi wasallam të dëgjoj. Edhe u kthye Asim te familja e tij dhe shkoi te uajmir. Edhe i tha O Asim Çfarë tha profeti sallallahu alejhi dhe sellem, tha Asim, nuk, kesil khajr, nuk thode, më ke sjellë gje herë, domethënë që ti më dërgohet bëj pyetë, thonë, domethënë, më punjëjë më mirë profet sallallahu sellem sepse umrzita për pyetjen që i bëra. Dhe tha profeti sallallahu alejhi dhe sellem, u urrehu atë pyetje që i bëra. E tha u Emir, wallahi nuk mboroj më kaq. Do shkoj ta pyes vetë profetin sallallahu alejhi dhe sellem. Dhe shkon u Emir, dhe sa shkon te profeti sallallahu alejhi dhe sellem, njerëz i thot, oj dërgoj Allahut, nëse Një person gjenë me gruën e ti një burë A ta vrasi Dhe po e bërë ju dha vrisni Qërë të bëj? A të e rëtha profetit së salem Ka zbritur Allah i madhuruar për ty Edhe për gruën të ndë Koran Pra në eja Edhe bëj A të i quatë el mulaane Dhe më thënë që është e, e, Malkimi, ja, edhe që, edhe malkimi në E në ejetet e mulaane A e dhe malkimi që ndonë në sonë nur E dhe sehli Edhe pas sa ta dy mallkuan, në unishe me njerëzit e profetit sallallahu alajhi wasallam kur mbaruan tha wa'imin, kujder kur Allahut, nëse unë mbajmë gruatë, un kam gënëjur atë kundrejt kundrejt saj. Edhe divorcoi tre herë përpara se ta urdhëroi profeti sallallahu alajhi wasallam, edhe ngeli ky don si si thosh suneti ose rruga e atyre që bëjnë mallkim një tjetër burrë the gros. Në këtë hadith, në këtë dihet argumentu këtë dietar që thon divorci herë që tre herë quhet tre në hadithin e Uejmer lajlani, po kë nuk është argumenti sakt, i saktë. Sepse hadithi epse është i saktë, argumentimi nuk është i saktë, sepse në të vërtetë momentin që burri dhe gruaja mallkojnë veten e tyre, ata ndahen nga nga ane gjykatës edhe sikum ose divorcojnë njëri tjetrin. Kështu që kur Uejmer lajlani divorcoi gruan e tij tre herë, ta jë ja ndarje, ja ndarje, ja ndar ose i ja divorcuoi, ja divorcoi, ja divorcuoi tre herë, kjo Nuk do të thot domoshem që divorci ti kishëron në vendin e duhur, dhe divorci ti si shtrëngojnë dietarët, është njëse që një person që divorsoni grua tu huaj, që saka gjvari thotë je divorcuaj, je divorci, divorcu. S'ka vlerë. S'ka gjrunë ti. Kështu që edhe në këto raste, profetët sallall nuk e qortojnë sepse në të vërtetë ajo quheshë ndar për i ti. Edhe këto fjalë që i thoshte këy në vendin e një je divorcuves, se përforsonin atë veprim që ato bën në atë moment, që nuk ishte një gjë të rëndë këllëmezi, prandaj dhe Profetit S.A.S. nuk e qortojët, kështë që nuk ka lidhe kjoj kjo hadith me temën tonë, kjo është e para. E, e dyta temi dhe me që hadithi i muslimin që të reguam nga imë nabasi ngellet hadithi saktë, edhe i qartë i cili të regon që divorë si tre herë, për një herës një me gjlisë, këshu salasem, këshu këshu këshu këshu këshu këshu këshu këshu këshu këshu këshu këshu këshu këshu këshu këshu këshu këshu këshu kë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 këtë gjë ka transmetuar dhe ai Ibn Abbas radollahu anhu, që Ibn Abbas i ka thënë, do vënë, siç ka treguar e Butaudi në Sunetin e vet, ka transmetuar Ahmed ibn Zaid nga Jubi nga Ikrime nga Ibn Abbas se ka thënë talaku 3 herë, do të divorzoi 3 herë, për një herësh, do të konsrodni. Kjo është dhënë që ka transmetuar Butaudi. Kështu që Këtë fjalë nga Ibn Abbasun ka transmetuar vetëm Tausi dhe nuk është i vetmi person që transmeton, por ka, ka transmetuar edhe i krimë dhe i krimësh nga nxënësit e jot të Ibn Abbasit. Kështu që ky është mendimi i Ibn Abbasit, edhe pse nga Ibn Abbasi është transmetuar dhe mendimi tjetër që e ka konzuar 3 herë. Gjithashtu dhe Ibn Abbasit të e dedikon, ja dedikon kohën së profetit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që mendimi i saktë në këtë çështje është që nëse një person e ndivorcon gruan e tij në imagjinë. Niveli, i filloi gruasin një ndarje, ndarje ndosë një ndar tre herë thot. Ai konskloi divorsi quhet vetëm një dhe nuk quhet tre. Edhe argumenti i onun, që argumenti është mos e sakt në këtë çështje. Ndërsa përveç këtij, çdo argument tjetër, të cilin e kam përmendur dietarët, ha dietat janë nuk ka të saktë. Janë përmendur disa ditë të tjera, të cilët kanë pretenduar të dy grupet që kanë argumente për to, por ato nuk janë të sakta janë dhjetë dhopta. Këto janë të vetmet hadithe të saktën të temë, të cilat shfaqin këtë çështje. Fashi është transmetuar nga Ibn Ubaasi, që ai ka ka, domthonë, dhënë, dhënë fatva tek njerëzit që divorci tre herë është tre. Dhe për këtë treguohet një prej, domthonë, fjalë të njohura ti që shkon një person dhe i thot Ibn Ubaasi kam divorcuar gruan time tre herë. Dhe i thotim Ibn Ubaasi Ti thot nuk pa të frikë Allahën dhe Allah i madhur nuk të bërë të rukë dali Sipëse Allah u ka thënë Quran në surën të lakë Për divorci, në veçën ti, ka thënë O me jetë të kila e gjallë o me hraja Kush ka frikë Allahën, i bënë Allah u rukë dali Kjo të regonu e që ti nuk e rukë dali Së ti s'pa të frikë Allah Nuk, nuk e divorcove grunë si që ti shka ordurë Allah Pra ndaj nuk, nuk, nuk gjerë rukë dali Shui që të, të dy e fethë vajtë janë të aspetu për ibn Abbas, Ka dhënë fat vama atë që gjykoi princi i besimtarëve, i dhënë përgjigjjen që ka treguar princi i besimtarëve. Mirpo më mbrapa pasoj, domethënë Ibn Abbasi mesa treguohet në ku në, në nga fund i jetës së tij ka dhënë fat banë e cila është transmetuar prej ë që në ku ne profetull sallallahu alajhi wasallam që divorci 3 herë konzoron vetëm një, një, konë e sënë Allah, një në ku ne profetull sallallahu alajhi wasallam. Kështu që mendimi më i sakt në të çështja është që divorci 3 herë ë në një meshit vetëm konzoron vetëm një. Ka thënë Shekullësëm të imi e. Ky mendim është transmituar nga i grupë për se lefështë dhe për djetarët të më pasëshëm. Disa për qenë të kanë qënë shokët e profetisë salat dhe se në prej tyre, Erzubej ibn Awami, prej tyre është Amdurrahman Naufi. Gjithështu është transmituar nga Alion, nga Ibn Mesudi, dhe nga Ibn Abasi është transmituar nga ibn Abasi, nga ibn Abasi është transmituar nga ibn të transmituar dhe dhe, dhe, dhe, dhe, dhe mendimet. Gjithështu është mendimi i shumë tabinëve. Pra i tyre është ky është mendimi i Tawusit, i Khalas ibn Amrit, i Muhamedi ibn Ishaqut. Ky është mendimi gjithashtu i Davudut al-Wahrit. Gjithashtu ky ky është transmetuar ky mendim nga Abu Jafar Muhamedi ibn Ali ibn Hussein, edhe nga dialiti Jafar ibn Muhammad. Edhe ky mendim gjithashtu është mendimi disa dijetarëve të mëdhëve të Hanafi, disa dijetarëve të mëdhëve të Maliki, edhe disa dijetarëve të mëdhëve të Hanbali. Po domet mi e mia në fund fare dhe ky është mendimi i cili mbështetën argumentet e Kur'anit dhe Sunetit. Kështu që vëlëz mendimi i sakt në këtë çështje është që divorci 3 herë në mënyrë të vetëm konsiderohet i një. Kjo është çështja e dytë. Çështja e tretë. Është një çështje domethënë që ka lidhje me, me të dytën dhe me të parën. Kjo çështje është domthonë thashësh e tha ngjashme të parë me çështën e kaluar ë, ë është kjo çështje është divorci i dytë. Divorci i dytë Ka hëndjet arët Ka të rëgurë që divorci i dytë Nëse burri në ndo, ndodh Kur burri e ka divorcuar Gruar në nërë parë pa e rikëstyrat Apo jo Në më thënë të shi burri e divorcuar në një Gjatë kohë si është divorcuar Dhe shënko në i detit Ko e pritis e Në rritë dhe Ko e pritis Në rritë dhe në gjënravi që të ko e pritis Si gruaj e pretë tre periota Dhe jësë të pastrohet tre herë Pastaj të mund të konzë e e larguar plotësisht, do të ndar plotësisht nga burri i saj. Domethënë në këtë kohë në pritjes, nëse burri e divorçon gruan edhe një herë. Domethënë e divorcohet tashni, mos një muaj pa i rikthyer akoma, e divorçon përsëri. A konzoron grua e tij divorcuar? Do konzoron ky divorc i dytë për i sakt apo nuk nuk konzoron i sakt përderisa ajo është në kohën e pritjes pa i rikthyer apo jo. Ë, ne treguam në Hadithin e më sipër tregom hadithin e Ibn Umarit. Që Ibn Umri që profeti sallallahu alajhi wasallam e urdhëroi Ibn Umrin që ta kthejë gruan e tij dhe mendim në mendimin më të saqjetarëve, rikthimi i gruas kur njeriu e divorçon atë në kohën e menstruacioneve, kjo në periudë është vacip. Sepse përveç sa nuk urdhëroi, i ka thënë Umrit murhu falyurajaha. Urdhëroi atë që ta kthejë falyurajaha ta kthejë urdhore. Dënë disi dietar Kështë mendimi të se tjetarë të me dhebëve Që e, Kur burë e divorëson gronë në kone periotave ko, Ose në kone pasërtis në, në cilën e i dhe mën ka bërë Në mardhëni me të E ka dëtyrë vajit të arikëthi gronët E ka dëtyrë Më dhe mënë bjenë harë nëse nuk e rikëthen A të e dhe mënë Hadith në umet nga urëdhën E urëdhën burë që të arikëthi gronë në Kur në më dhe mënë nuk e ka divorëson Nuk e k Ibn Abbasit tregon që divorci 3 herë, 3 herë për një herë nuk është i saktë. Për kësaj, për këtyre dy hadith duke i bashkuar të dyja hadithe ka nxjerrë dietarës rezultat, kështu mendimin shumicës dietarëve që divorci nuk është i saktë derisa burri ta rikthejë dhe një gruan ti. Hadithun Abbasit tregon që nëse ndan tërë një ndarje, ndarje ndar, do të thonë e ndau por nuk riktheu. Nikoj që në njeriu nëse ai ndan gruan nëse e rindan në, nëse e ndan gruan jo në kohën e duhur, jo në formën e duhur, ka detyrta kthej kthe, kthe, kthe si të rikthej të rikthej një herë. Çfarë? Si tregon hadithu ibn Umar, tahdid në bazë thuhet 3 herë, një ndarje, ndarje, ndar nuk qetë sakt. Dhe vetë hadithu ibn Umar po të shkon mendje më tregon që divorci i cili ndodh para i fyer gruan nuk është i sakt. Se nëse themi për shembull, nëse burri e divorcon gruan I thot dje e ndar. Je ndar, je ndar në mesjës. Quhet quhet një herë, dakord? Nëse i thotë tash një ndar, mbas një ore i thotë je ndar. Mbas dy orë i thotë përsëri je ndar. Nuk e ndaroj, Jonimesis. Vazhdoj s'e njëta gjë. Nëse dikush thotë nuk është e njëjta gjë, atëherë i themi sa kohë duhet kaloj që të quhet që nuk është e njëjta gjë, por quhen dy. Normalisht nuk kanë ndallje me argumente, kështu që argumente saktë tregojnë që divorci i dytë nuk ndodh derisa burri ta rikthej gruan edhe një herë sepse në momentin që është në kohën e idetit ajo konsiderohet e divorcuar dhe ajo duhet të presë kohë, kështu që, që ose ai i kthej ta bëj gruan më poshtësisht dhe sëri, e ndan përsëri, ose po ndryshe nuk e rikthen dhe ajo vazhdon dhe quhet ndar. të ndarë. Kështu mi të kararni divorc, nuk bini dytë më, përderisa Tim Abbas e tregon diçka tjetër në që nuk ka të divorcë për një herësh. Gjithashtu domethën kur themi që në çështjen e në çështjen e mposhjes së gruaja, domethën divorc sai konzor kon, kon, di saktë, njëjtë gjë thuhet edhe për çështin kur ai kur buri domethën e ndanën të në pasrtin nësin e ka prekur. Shë njëjtë gjë. Përderisa ne themi që divorsi quhet di saktë, edhe pse është haram në vetvete, atë në dy rastë është një soi, nuk ka dallim. Çështja tjetër që ka lidhje këtu është të çështja rikthimit të gruas kur burri, domethënë, e divorçon gruan dhe dëshiron ta rikthejë. Ka dy raste. Rasti i parë është ku ai dëshiron ta rikthejë për pajtim, për të për të pajtuar me të. Në këtë lloj rasti themi që ky ky domon rikthim është i sakt me argumentin e Kuranit dhe Sunetut. Ndërsa nëse burri dëshiron ta rikthejë gruan për ta lodhur atë dhe për ta torturuar atë dhe ai ka ndërmend të divorcoj ti herë tjetër përsëri. I po e rikëtejnë, vetëm për të lodhë, që t'ja zjasi sa më shumë, atëja pritjen e saj. I dhëtë jetë ja divertsuar, pasaj e o riga ati dy perioda, pasë i dhëtë perioda e tretë, i dhëtë, kam këthyrë. Pasaj e më pako, i dhëtë jetë divertsuar. E ledhë dy perioda të jetë ja presi, pasë i dhëtë, kam këthyrë, i dhëtë prapë, e lodhë, më dhëtë. Në tëlloj e rasti, ka të rgura lojës për në talë, që kjoj e rikëtim nuk � pse Allahu më dhuroa ka vënë si kusht që rikthimi i tij i sakt është në njëriut kët për qëllim pajtim. Ka thonë Allahu më dhuroa ubuu lahun haqu bi raddihi fi zalik in aradu islahah. Por dhe bashkëshortet e tjera janë më parsor për ti rikthyer ato nëse duan pajtim. Domethënë nëse buret divorcojnë gruan, dhe gjatë kësaj detit apo përsëri konzol grua e tij, ndersa mori deti. Mirë, por nuk është thjesht grua e tij tamam pse? Sepse ajo domthon nëse, domethënë nëse ky dëshironte të rikthej për ta divorcuar përsëri, Allohu më dhën nuk e ka dhën këtë lloj drejte. Prandaj thot, thot ata janë më parsor për të rikthyer gratë të tyre nëse duan pajtim. Ka vendosur Allohu si kusht që burri jetë më parsor për të rikthyer për të rikthyer gruan në ti, nëse dëshirojnë pajtim. Do në, në koha e idetit, do në në në grua nëse në koha e idetit, koha e pritjes, ajo i i kthen ato pajmarin e pa besaj. Dhe pajmarin e dha ai. Por me kusht që a i të bëjtë dhe gjemë me njëtë për të pajtuar më të dhe jo për të divorcuar për së si dhe për të torturur këronë i të shtu ka thëmë, dojë madhurë o le të mësikun në dhirara litahtë dhu më simbani ato për të bërë atyre dëm edhe për të te kaluar kufit edhe për të bërë të padritësi kështu që kanë të rrgutu dhe më dhe në në djetarët që kushti që, që, që rikë fletimi i tij sakt është që burri ta rikthejë me një het pajtimi. Këtë gjë ka treguar i mamës Sonhani, e gjithashtu edhe shekuve të mi dhe të tjerë. Foth i mamës Sonhani, te ky ajet që përmendomë sipër, obuletun obuletun haqu po bi raddi na fi zalika naradu islahha. Foth kuptimi i ajetit është që ata e meritojnë të rikthehen në kohën e jetës, nga dytyre, e më parë ose çdo kusht tjetër me kusht nuk kusht është se ata të kërkojnë më an të këtij rikthimi pajtim. Dhe të kërkojmë an kësaj më an të këtij rikthimi që të sillen mirë me to dhe të japin hakun grave të tyre. Ndërsa nëse burri kërkon diçka tjetër më an të këtij rikthimit, si puna e atyre që e rikthejnë gruan e tij, domethënë për ta divorcuar përsëri, siç bëjnë domthon shumë njerëz, ë ky lloj rikthimi thotë Imam Sanani nuk është rikthim për pajtim dhe nuk është rikthim për të zbatuar urdhërt e Allahut, për këtë arsye ky rikthim nuk është i saktë. Domethënë, njëzej person, e, si e divorcon gruan dhe pasaj dëshiron ta rikthejë atë për tu tallur me të, për luajtur me të, për ta munduar atë. Domethënë, edhe thotë, "Unë kam rikthyer gruan." Nuk është vetë rikthyer, ajo konsiderohet divorcuar dhe vazhdon i detin e saj, edhe mund shkojmë pas tremujt marton me diktjetër, po ndoje. Megjithë kjo është Pse që mos luaj njërës me divorcë Valla e kemi parë dhe këtu Njërës të cilët e lejnë gradë të tyre Asë nuk e pinë hakun, asë nuk i divorcojnë U thua të varë ki frikë Allahum Ajë nuk e jepë hakun grës ti Nuk sidhë më të që ka urdhur Allahum Edhe gjithështu nuk e letë lirë Qaj të shkoj të shkoj halën halë e vetë E letë varë, asë të lidhër, asë zgjithër Gjithështu ka tërguar shqyrët të e në temi e thotë Nuk e Personit që të rikëthej e të, të rikëthej gruan, vetëm së atëherë kërë i dëshëron pajtim dhe dëshëron të ambaj e të me mirësi gruan. Edhe Kurani të regon, Thotë thot shirëzim të mië, Kurani të regon, që a i nuk ka të drejtë, nuk, nuk, nuk, nuk e, e ka ndorë që të rikëthej e të, Në më dhënë nëse nuk e bërë më tëlloj njeti, Sikurse në një soi, është një soi, sikurse, do të thonë një person që i ndan ngruën në formë, do të thonë në formë ndonjë përfundimtare, në, në ndarje përfundimtare. Një soi me këtë është. Kjo është çështja e tretë, çështja e katërt. Kjo çështje fundom, do të thonë nëse ndri u zgjat më shumë se. Nëse pakse të vështirë çështja. Çështja e katërt është çështja e dëshmisë. Çështja e katërt është a duhet patjetër që të ketë dëshmitar kur personi e divorcon gruan apo jo. Ja. Dhe a është divorci i saktë nëse personi divorcon gruan e tij pa prezencën e dëshmitarëve. Allahu subhanahu wa taala ka thënë në surën Talaq, thotë ey ayyuhan nabiyyu idha talaqtumun nisa' fa taliquhun li'iddatihin wa ihsul 'iddah. Oti pro oti dërguar. Kur ti divorconi gratë juaja, divorcojini ato përpara idetit të tyre dhe llogariteni idetin. Wëtë të kullarë rëbëkum, kini frikë Allah ozë të nduaj, la të khrygjunë në minë bujotinë, mosin zirjet nga shpita tyre, o la e khurjën illa e jetinë bifahisht e më bëjnë, dhe asë mos dalën e to, nga shpita tyre vetëm sa të herë, kura to të bëjnë i moralitet të qartë, o tilke hududu Allah, dhe këta e në kufita Allah, o me jetë atë dhe hududu Allah, fakat dhële me nefse, dhe kushit e kalon kufita Allah, t mbasa nuk e di njeriu mbasa Allahu ma dhurou mund të sjell më mbrapa diçka tjetër. Do të thotë që njeriu e, njeri, e divorcon një gruan, kur ai rish mbi mbasa pendohet për të llogje dhe, për sri. Fejda unë, dhe mbrim e fundë, i rikthej gruan përsëri, kjo është qëllimi. Faida balagna jalun, dhe kur ato mrin kufirin aty të fundi, do të thonë keni det për 3 perioda. Kur ato mrin fund fare afër, atë i thot Allahu ma dhurou, faem sikun ebimharuvun au fariqun bi ma'ruf. Ose mbajini ato me mirësi, ose lshoini me mirësi. Këtë mirë. Kur ditë fundi i detit Ose e këtërit këmë këthyrë dhe në bajën si duhet majtë gruaja, ose përëndrysh e lejetë lirë që të qikojë rrugë në vetë dhe dhe mund të qikojë halën e sajë. E thotë Allah më dhurë, merë li dy dëshmitarë të drejtë për jushë. Merë li dy dëshmitarë të drejtë për jushë. Ua qimu shëhadët e lillahë dhe në këluje li dëshmitarë të dëshminë për Allah s.w.t. Djetarët kanë rënë në kondraditë, për dëshmi që është të reguar në këta jetë. Ka thënë shumitës e djetarve, që dëshmija që të reguar në këta jetë fletë për likthimin e gruas dhe jo për divorcim. Unë thashë që shumitës e djetarve në mendimit që në këta jetë ku thotë, merë një du të shmitarë të drejtë, në shështë i thotë edhe një herë e dhe thotë shumë. Kërë ato të më rrinë kufirën e fundë, në basi e ka divorë të subori, e më rrinë kufirën e fundë, a, fërë më rrinë të idejtë të saj që ajo, po që se njëri ju nuk e rikëthen, konzot pas e në fundëfarë, kërë huoj, për ta. Kërë më rrinë kufirën e fundë, të të lau, ose këthej e me të mirë, ose në shohë e me të mirë, edhe pas e i thotë, merë i dy dëshmitarë të drejtë, për të gjë. Edhe djetar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 Është pëlqyeshme. Dhe kjo është ngjashme me atë që ka thënë Llojë Madhura, u është i dujë ta bëj atum, merrin dëshmitar kur të bëni traktat. Dhe kanë thënë që është njëeta gjallën traktati nuk është detyrë që njeriu kur të kur bëjë traktat marr dëshmitar, por po do të dësh, po të doj merr, po të doj nuk marr. Ë, kjo është përse i përket domethënë dëshmishë së rikthimit. Ka thënë shumë sentimente. Kan menduar disa njerëz se dëshmia është vet divorci. Edhe kanë mënduar se divorci nuk ndodhë vetëm se me dëshmitarë Në mëndonë nëse, nëse njërës Dhe ta e në shijet Kanë mënduar Dhe kjo është mëndimi kodë nëmërrisht Që divorci nuk është i sakë nëse njëri u divorcion gruan pa pasu dutë dëshmitarë Por kjo nuk është për e përte Thotime të i mja Kjo bi në kundështim me i gjmahën dhe me të islam Bi në kundështim me Koranin, me sunetin dhe nuk a thënë asni për i djetarëve të njohur këto dëgjeje, sepse alloj më dhore e ka lejuar divorcin fillimisht, dhe nuk a urdhrua që një njeriu kur të divorcoj të marrë dëshmitar, por ka urdhrua për, për të marrë dëshmitar kur, atëherë kur thotë, kur ato të arrinë kufirë në tyre, mbajnë i ato më të mirë, ose ndajnë i ato më të mirë, dhe qëlimi këtu është, qi të ndahen ato që ta leftë mbas mbaron kur mbaron ideti i deti saj, ta leftë lirë dhe kë nuk është divorc, dha as nuk fut në nuk është rikthim, dha as martesë. Edhe dhe dëshmia për këtë është dhe për këtë ka rënë dogor gjithë jetën e ta. Domethënë dëshmia që është tregu të, të këni për çfarë? Vetëm për momentin kur burri është momenti që o do ta rikthej ose do ta lë të, të, të lirë tikit. Edhe në këtë moment ka thënë Allahu më dhuar merr ne dëshmitar. Në këto më nuk ka thënë kur do divorconi. Përgjithëmtëmia e jetë nuk nuk tregon që dëshmitarët duan marr momentin kur njëu divorçon, por momentin kur ose do ta mbaj, ose do ta do ta lejë që ajo të vazhdoj rrugën e vet dhe të quhet e ndarë plotësisht. Kështu që thot prej kësaj kuptohet që dëshmia në këtë jetë flitet, do të thotë që dëshmia duhet marr momentin kur njëu e rikthej ngruën e tij. E ka i thë apo jo ti thot një dëshmitar që ju bëj dëshmitar, domonin që gruën e rikthella. Domonin që nëse nuk u bën dëshmitar kupton që s'e ka rikthyer më. Për këtë flitet në jetë. Kështu që do të thonë, ai e the ti në mendimin e më të sa dietarëve flet për dëshminë kur burri dëshiron të rikthej gruan dhe ajo kur dëshiron ta divorcoj atë. Ë i vetmi argument që është transmetuar i cili tregon që njeriu duhet të duhet të marr dëshmitar dhe kur e divorcon gruan, është një ether i cili është transmetuar nga Umran ibn Hussein. Nuk ka ndihajdh të sakt për këtë llojje, është vetëm një ether nga Umran ibn Husseini. Soteka pyetur një person dhe i ka thënë, po një person e ndau, e divorcioi gruan e tij. Më pas, mbasi divorsoi një herë, bëri marrëdhëni me ta dhe nuk mori dëshmitar as për divorcin dhe as për rikthimin e saj. Dhe i tha Omar al-Husaini, ky person e ka divorcuar gruan e tij jo sipas sunetit dhe e ka rikthyrë atë jo sipas sunetit, thot merr dëshmitar kur ta divorcosh atë. Dhe mërë të shmitarë gjithë është tukur të rikëtheshë të dhe mose për sërit ma Këtë transmitim nga Umarën Husein është i sakt Dhe këtë i vetëmi e therë dhe nuk është hadithë Dhe është fjale sahabit që është transmituar Mirë pa i thotë këtu është sunet, si pas sunetit Nipo pa është treguar në disa transmitimet tjera Qëtë këtu qëllimi në më dhënë në është si pas sunetit Në më dhënë në i transmitim thuet Tal të tullqa ligjërisht transmetimin e parë thuat tullqa ligjërisht sunna ka divorcuar jo sipas sunetë kurse transmetimin thuat ka divorcuar jo sipas idetë do në sipas rregullit që ka vendosur Allahu kjo mësa duket këtu flitet jo për sunetën e profetit sallallahu alejhi dhe selam por tregon domoshem për atë rregull që ka vendosur vetëm pse domoshem kështu që domoshem për sa i përket dëshmisë kur njeriu e divorçon gruan mendim më sak dietarëve nuk ka ndonjë argument domethënë që vërteton në formë të qartë që njeriu ka nevojë të të marrë dëshmitar kur divorcon gruan. Ndërsa për ta rikthyrë atë është transmetuar gjithashtu nga Ibn Umar radhiyallahu anhu, sa ai kur ndau Safije bintu e Bi Ubeidin dhe dëshironte ta rikthente atë, mori dëshmitar për rikthimin e saj. Dhe kjo është transmetuar me zinxhirit transmetimi të saktë. Kështu që për rikthimin, kjo është përputhje me ritin kurnor nësuan talaq, në cilën mund t'rregohet që njeriu duhet të Dhe në të marrë të shmitarë për të rikthyre Dua Dhe gjithu ngele një qështi që ka lidi me ta Në i thuet o është hidu dhe vea Adëlim minkum Merë një të shmitarë të drejt për jush Për rikthimin e gruast Nëmë për rikthimin bacial A është dhe tyrë Si pas a jeti duke të qarë që shurder Një po për po që këshë argument në të tëtare Ndëve shre Që vetë profetit sënë Allah Kur ka divorcuar Edhe gjithasht Por këtë arsye themi që urdhri i këtij jetë nuk, nuk është nuk është domosdoshmë, nuk tregon që është detyrë, por tregon maksimumi që është diçka e përqyeshme. Sepse profeti sallallahu alajhi wasallam kur divorcoi Ibn e Taljon, nuk është transmetuar për epi që ai ka marrë dëshmitar për divorcin e saj, për divorcin e parë. Gjithashtu profeti sallallahu alajhi wasallam e ka e ka e ka divorcuar Hafsën, vajzën e Umme e radhiyallahu anhu dhe më pas e ka rikthyer ata dhe nuk dihet asin transmetimin e sakt. Madje nuk besoj se ka asashtu ndogta për të dëgjajë që, që mund të tregojnë që profeti sallallam ë të ketë rikthyer atë me dëshmitarë, gjithashtu. Kur i ktheu, nuk janë transmetuar as për divorcin, as për rihtimin që ai të ketë divorcuar ose rikthyer me dëshmitarë. Gjithashtu, një nga argumenteve është që profeti sallallam u largua prej grave të tij një muaj rresht. Për shkak të një çështje që ndodhi. Këto tregon do çinë të ishin një njerëz Edhe gratë të ti dhe mund nga bonin Si shdëgru tjetër Mi e po njeri u i dëvoqën në një kalonë ato me durim Kursin njerës dhe tjetën Prishin Prishin shumë Më shumë se shërgullojnë Edhe Profetët së nëmë nërgu për i gratët të ti Edhe menduan në disen sahab Se i ka divorcuar ata ka Divorcu gratët të ti Menduan se i divorcoj Dresa shkoj o merën në khattabi Edhe e pjëti Profetët së nëmë për të siguru për lajimin Dhe po qjesë se profesorin thonë do kishe marrë dëshmitar, nuk ishte nuk do kishe pas nevojë me pyet se do kish dëshmoutuesë me tarë që ai ka ai ka divorcu. Dhe kjo tregon domethënë që divorci pa dëshmitar është mos e saktë. Kështu që e saktë është që divorci domethënë që dëshmitarët në në bazën e kurorë duhen për rikthimin dhe jo për divorcin. Edhe domethënë, kështu që, që mendimi i atyre që thonë që divorci duhet të bëhet me dëshmitarë dajmë ke janë aty ato cilat thonë që nuk qohuhet i sakt, do divorsi padëshmitar nuk është i sakt, ky lëmim nd nuk është i sakt. Por ne themi që edhe në rikthim, kur burri e rikthen gruan, mendimi më sakt i dietarve është që dëshmitar në këto raste janë të pëlqyeshëm dhe nuk nuk është më nuk është detyrë që një u marrë dëshmitar kur e rikthen gruan atij. Ë, kështu që domosdhemë ky është mendimi i sakt, Allahu di Allahu di më mirë dhe këto ishin domosdhemë në, në bazë argumenteve që treguam. Kjo ishte çështja e fundit, do të them që kishin lidhe me, me temën e sotme, madje do të them drejtën çështi pak të vështirë dhe, kuçojë ë, do të them janë të rëndësishme për të njohur të çështi për arsye sepse shumë muslimanë mos provojnë metodën e gjykimit fetar për të, mund të bjen haram pa e kuptuar fjalën e Allahut të nderuar. Na bën për atë që mësojmë fenas botën e xhallahut, shumë gjithë këtë. Faleminderit çupi ti. Ja edhe martesën në kohën e dy foshit, flejë të bën të flasë. Domethën ajo quhet saktë Martes, martesa dhe, nukohen, ignorancis. Nukohen ignorancis. Pasaj, pa, në kohën e injorancës. Nuk oni një rondë, ose i thënë se ke pat grup. Po, domethën vëllai po pyet tashti, një person është martuar në kohën e injorancës. E pastaj bëhet ai musliman dhe gruaja ti bën musliman. Edhe thotë mbas si bën musliman, ai quhet martesa tyri që bërë për e tyre që kanë bërë përpara sa më të sakt apo kanë nevojë që të bëjnë një akt të ri martese. Kjo është pritje. Për këtë që është të qërshti, dhe më dhënë kanë të rrgutit e të arët, që më dhënë në sakta është që njëju nuk ka nevoj të bëjnë një akt të ri martese, për është sepse sahabët ka mështë janë martuar par islamit, dhe nuk dhjetë që profetje sënë allohet sëlem, basi kanë hyrë islamit i këtë urdhëruar ata që të ri nevojnë aktin e martesës, por e ka konzderuar ata akti ka mështë bërë par islamit të sakt. Kjo � nëse personi ka në injorancës, kjo është ky të dytë mes të dy këta, e ka divorcuar gruan ti, e tij, kon në injorancës, pa ditur. Ka divorcuar gruan e tij, i ka thënë një ndarë, ndar shumë herë. Çfarë ka ndodhur kon në injorancës, këto konsorohen, dhe domosdën të anulluara. Momenti kur një hyn në islam. Dhe hyngret hun hun hyn, hyn, hyn, grua e tij në islam. Bën musliman të dy, ata e fillojnë që janë divorcuar nga fillimi, konsorohen, sigurisht nuk e si divorcues asnjëherë, edhe në moment pasaqë që në moment A do të shikojit këtë kujdes se nëse divorcon, divorsi ti konserohet i saktë. Kjo është ajo që është transmetuar nga sahabët konë në profetit sallallahu alajhi wasallam lidhën me këtë çështje. Dhe, do të them, kjo është e pyetë e Allah. Me kaq që mbyllim, Allahu i shpëtoj mirë subhaneke